Австралія Австралія – шоста за величиною країна в світі. Це також найменший, найпласкіший і найпосушливіший континент земної кулі. Площа – 7 мільйонів 682 тисячі 300 квадратних кілометрів. Населення – 18 мільйонів 438 тисяч чоловік. Столиця – Канберра. Мова – англійська. Валюта – Австралійський долар Основні дані Кількість штатів – 6 Західна Австралія, Південна Австралія, Квінсленд, Новий Південний Уельс, Вікторія і Тасманія Кількість територій – 2 Північна територія і територія федеральної столиці Найвища точка – гора Костюшко – 2228 метрів Найдовша – та, що ніколи не пересихає, річка Муррей – 2589 кілометрів. Найбільше озеро Ейр – 9583 квадратних кілометри. Австралія розташована нижче екватора у південній півкулі землі. Це одночасно і країна, і континент. Великий водороздільний хребет. Якщо не брати до уваги кілька гірських районів, то Австралію можна назвати однією великою рівниною. Гори Великого водороздільного хребта простягаються вздовж узбережжя Квінсленду і Нового Південного Уельсу. На родючих плато колись росли густі ліси. Сьогодні багато лісів в Австралії вирубано. На їх місці збудовано міста і ферми. Спека і мусони. Клімат південної Австралії, який і вологий, але на більшій частині континенту протягом року спекотно чи тепло. На крайній півночі Австралії існує всього два сезони – сухий і дощовий. Під час сезону дощів, який триває з листопада по квітень, стоїть спека, а мусонні зливи перетворюють величезні ділянки землі на озера. Центральний район У величезному центральному районі країни Клімат спекотний і посушливий. Тут розташована друга в світі за величиною пустеля. Температура повітря в районі Аліс-Спрінгс часто перевищує плюс 38 градусів. Територія не зайнята пустелею, вкрита жорсткою травою, низькорослим чагарником і негустими деревами. Тут випасають велику рогату худобу та овець. Живодайна вода. Багато озер і річок у центральних районах надовго пересихають. Під час посухи трапляються пожежі. Однак час від часу тут випадають сильні зливи. І тоді вціліле під землею насіння рослин проростає, а ріки наповнюються водою. Австралійська дводишна риба цератод адаптувалася до подібної зміни погодних умов. У неї є зябра і подібні до легенів органи. Земля, яка існує сама по собі. Австралія опинилася ізольованою від інших масивів суші близько 65 мільйонів років тому, коли вона відкололася від Антарктиди. Близько 130 мільйонів років тому і Австралія, і Антарктида були частинами величезного південного континенту. Чимало видів тварин, які нині є тільки в Австралії, еволюціонували протягом цього часу. До них належать сумчасті тварини, кенгуру, коали та вомбати, а також два види незвичайних яйцекладних савців – качкодзьоб і єхидна. Австралійський експорт Австралійські фермери вирощують пшеницю, розводять корів та овець, також роблять вино з винограду, який росте на півдні країни. Австралія багата на корисні копалини, такі як вугілля, золото, залізна руда, боксити, алюмінієва руда, уран, алмази та опали. Корисні копалини і продукти землеробства та тваринництва – основні статті експорту країни поряд з промисловими товарами, які складають близько 20% експорту. Заводи і фабрики в Австралії виробляють автомобілі, текстиль, продукти хімічної промисловості та предмети домашнього вжитку. Іллюстрації Улуру, Айерс-рок, величезний вапняковий моноліт у Центральній Австралії. Місце священне для аборигенів. Район тропічних лісів на південно-східному узбережжі Австралії – у Квінсленді з найвологішим кліматом, оголошено Національним парком. Кукабара живе в парках і садах. За свій дивний крик, який нагадує хихикання, птах отримав прізвисько Дурень Реготун. Великий бар'єрний риф, ланцюг, який складається більш як з 2500 дрібних рифів і коралових островів, що простяглися на 2010 кілометрів уздовж північно-східного узбережжя Австралії Вівцеферми Клімат у центральних районах Австралії надто посушливий щоб вирощувати зернові культури але вівцеферми займають там тисячі гектарів землі Там розташовані ферми, де розводять велику рогату худобу. Деякі з них за площею не поступаються Англії. Худоба на таких фермах пасеться на волі, поки не настане час відправляти її на ринок. Тоді фермери заганяють худобу в загороди, нерідко використовуючи для цього вертольоти. Життя фермерів Часто фермери живуть на відстані сотень кілометрів від найближчого міста. Якщо їм потрібна медична допомога, лікарі дістаються до них літаком. Діти в центральних районах одержують і відправляють домашнє завдання по пошті, а уроки слухають по радіо. Звертатися до своїх учителів їм доводиться за допомогою радіопередавачів. У великих містах. 8% населення Австралії живе в містах. Там легше знайти роботу. Найбільші міста Австралії – Сідней, Мельбурн та Брізбен, розташовані на північному і східному узбережжях. Населення Сіднея налічує понад 3,5 мільйони чоловік. Сіднейці користуються всіма перевагами міського життя, включаючи відомий на весь світ оперний театр. Абонді-біч, пляж, розташований приблизно у 8 км на південь від центру міста, приваблює численних плавців та любителів серфінгу. Корінні жителі. Перші люди з'явились в Австралії 50 тисяч років тому, переселившись сюди з Південно-Східної Азії. Вони вели первісний спосіб життя, полюючи на тварин, збираючи рослини і займаючись рибальством. Так тривало багато тисяч років, поки у XVIII столітті європейські поселенці – не зруйнували цей життєвий уклад Землі капітана Кука Голландці були першими європейцями, які досягли узбережжя Австралії в XVII столітті Але вони не заснували поселень у цих місцях Першими європейцями, що осіли тут, були жителі Великобританії У 1770 році капітан Джеймс Кук висадився на східному узбережжі Австралії і негайно проголосив цю територію британським володінням, назвавши її Новим Південним Уельсом. Прибуття засланців. Британські кораблі висадили в затоці Ботані Бей у січні 1788 року солдат Каторжан і першого губернатора нової колонії Артура Філіппа Перше поселення назвали Сіднеєм. Було засноване поблизу місця висадки. У міру прибуття вільних поселенців на узбережжі виростали все нові й нові поселення. Золота лихоманка У 1851 році велика кількість людей вирушила до Австралії, коли стало відомо, що в новому південному Уельсі та Вікторії виявлене золото. Це був час золотої лихоманки. Мельбурн, столиця Вікторії, невдовзі став багатим містом, а населення Австралії зросло більш як удвічі. У 1854 році золотодобувачі в Балараті повстали проти колоніальних властей, вимагаючи реформ і самоуправління. Австралія, держава у 1901 році Австралія стала державою. Колонії стали штатами і об'єднались в Австралійський Союз. У роки Першої світової війни австралійські війська діяли в складі британської армії, а під час Другої світової війни вони захищали свою країну від японської навали. Люди з багатьох країн емігрували до Австралії після обох війн. І якщо в 1918 році Населення країни становило близько 5 мільйонів чоловік, то останнім часом воно сягає за 18 мільйонів. Кожен четвертий австралієць походить із родини, де англійська не є рідною мовою. Австралія активно прагне до розвитку торговельно-економічних зв'язків з азійськими і тихоокеанськими країнами, насамперед з Японією. Ілюстрації Штати Новий, Південний Уельс і Західна Австралія виробляють більше половини всієї австралійської вовни. Сідней – найбільше і найстаріше місто Австралії. Його населення налічує 3 мільйони 657 тисяч чоловік. Місто розташоване на берегах величезної затоки. Тут на вузькому мисі споруджено знаменитий на весь світ – Сіднейський, Оперний театр Улюблений відпочинок жителів прибережних міст Австралії – серфінг Тваринні ферми можуть займати кілька тисяч квадратних кілометрів Фермери використовують вертольоти, щоб заганяти величезні стада Клімат у Тасманії холодніший і вологіший, ніж на континенті Значна частина острова вкрита густими лісами і не заселена у період між 1788 і 1853 роками Британія відправляла на заслання в Австралію тисячі арештованих. Спочатку умови життя у в'язничних поселеннях були надзвичайно суворими.